Allahu azb- Jazm! Allahu azb-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 اذكر فضل الله يا من لك من ستر من المشركين اسلامسكا ما خط ظهر او من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 Islamská internet stranica Minber albu wal himma. min al qur'an wa sunnah nastalhim se predavanjima iz usul fiqa došli do četvrtog izvora autentičnog izvora na se oslanja ova vjera i koji je dokazom za ovu vjeru i izvlačenje šerijatskih propisa a to je qiyas Odnosno analogija, odnosno poređenje. Šta je to analogija? Kako definišu islamski učenjaci, odnosno učenjaci usulifika analogiju? Kažu da je analogija izjednačavanje određenog pitanja sa već postojećom osnovom u propisu zbog zajedničkog im povoda. Znači izjednačavanje određenog pitanja sa već postojećom osnovom zbog, zajednič, o, o, zbog zajedničkog im povoda koji, koji ih veže koji ih povezuje i spaja. Vidimo da kijas, odnosno analogija, da bi bila ispravna i da bi se zvala kijasom u šarijetu ima četiri rukna, odnosno temelja. A to je osnova, da postoji osnovno pitanje na koje želimo da činimo analogiju, sa kojim želimo porediti. Zatim propis za njega, da imamo znači osnovu, da imamo njen propis, da imamo to novo pitanje koje želimo porediti sa osnovom i da imamo zajednički povolj među njima. To su četiri rukna, odnosno četiri sastavna dijela analogije, odnosno a, zajednički povod. Vidjet ćemo poslije toga što znači povod. To je ono što ih povezuje, jer da bismo smo dvije stvari poredili, mora između njih biti nešto zajedničko. Da bi dvije stvari poredili, mora između njima biti neka spona. Da kažemo ova stvar i ovo pitanje ima propis kao i to pitanje zbog toga što ih veže ova stvar. Videćemo po praktičnim primjerima. Što se tiče autentičnosti ovoga ovoga izvora kijasa, kada pogledamo izreke islamskih učenjaka i njihove stavove po pitanju analogije, videćemo da se uopšteno slažu da je da je kijas odnosno analogija i šerijetski izvor. Međutim kada detaljnije čitamo njihove stavove, videćemo da se oni uglavnom podijelili u tri u tri skupine dvije su kraj, krajnosti a jedna je, je srednji stav a to je stav rahli sudnata od džemata prva skupina analogiju potpuno negira i ne prihvata a to su upravo skupina koju smo jučer spomenili kada smo govorili o iđmavu a to su zahirije i oni ne prihvataju kijas kao šerijanski izvor ne prihvataju analogiju kao šerijanski izvor zatim druga skupina su oni koji su pretjerali koristenju kijasa tako da mu daju prednost nad kuranom i sudnetom Naci tolko upotrijebljavaju razum i tolko upotrijebljavaju analogiju da će često odbasti i sam kuranski tekst ili hadijski tekst. I posle znači srednja skupina to su oni koji koriste kiyas analogiju, to su ahli sunna wal jamaa, ali koriste je u, u okviru određenih pravila. Iako se ta pravila ne ispune, oni ne koriste kiyas. A koja su to pravila? To su sljedeća tri pravila. Prvo da u pitanju koje o kojem želimo da donesemo stav nema jasnog kuranskog ili hadijskog teksta. Ako imamo jasan kur'anski hadijski tekst, analogija se ne prihvata, jer postojanje hadijskog ili kur'anskog teksta ovaj isključuje upotrebu kijasa. Drugi šart, drugi uslov, da analogiju koristi ili da sa analogijom, odnosno poređenjem, dođe alim koji je sposovan, alim u koji je ispunio uslove i I treće je da taj kijas, odnosno da ta analogija bude ispravna. Ovo su tri, tri pravila u okviru kojih se može koristiti. Kiyas, ako samo jedno od ovih pravila fali, kıyas ehli sünne velgemeane koristi. Nači da bude u okviru, o, da bude, da ne bude teksta iz Kur'ana i Sunneta, da to, da ta, tu analogiju donese učenjak koji je sposoban za to, koji ispunio uslove i fıqhda. I treće da da taj kıyas bude ispravan, jer nije svaka analogija ispravna u šerijetu. Kıyas odnosno analogija kao ovakva je mizan odnosno vaga koji Allah iz lešana uspustio da bi Ljudi sa njom presuđivali. Allahu dželešanu kaže: Allahu allazi anzel el bil hakki vel mizan. Allah je taj koji objavio knjigu sa istinom i vagu je spustio. Kaže imam Ibnul Kajim, kaže ispravna analogija je vaga koju Allah spustio među među muslimane, među ljude. Naći ispravna i zdrava analogija je vaga koju Allah spustio među među ljude. Sa su dokazi da je Kijas autentični izvor i da ga možemo uzeti kao kao izvor i da možemo ga koristiti u izvlačenju šerijskih propisa. Da biste, da bi vam bilo jasnije šta je, kjasnimo odmah jedan praktični primjer kako biste cijelo vrijeme mogli da kako vam bilo bliže. Vama je poznato da Allah dželešanu zabranio alkohol. Pa su islamski učenjaci gledali šta je povod zabrane alkohola. Pa su našli i složili se oko toga da je pod zabrane alkohola šta opojnost. Jer dolazi jasne predike kaže poslanik sallallahu alejhi Ma ono što u velikim količinama opija i jedna šaka od njega je zabranjena ili jedna mala količina je od njega zabranjena kažu islamsi učinjaci ovo ovaj dokaz da je iskar odnosno pijanje povod zbog čega je zabranja alkohol mi sada u današnjem vremenu imamo mnoge stvari koje sliče alkoholu ali ne govori se o njima u koranu ni u, u sunit kao što je droga E sada su islamski šenjanaci gledali Znači droga, ima li u sebi droga ovaj povod O pijanje? Ima i čak jače djelovanje Prvo tome preče je da je droga Bude zabranjena nego alkohol E to je ta zdrava analogija Jer ako bismo tražili za drogu dokaz U kurani su ne bismo našli U ovome značenju Kakav je poznat ljudima Tako da se na osnovu toga zabranjuje i droga zbog, E to je analogija, to je poređenje Znači sad jasno vam je šta se misli pod analogijom Šta su dokazi da je analogija izvor i da se može koristiti u, u, u šarijetu e, kao, kao dokaz? Prije svega, konsenzus ashaba, radijallahu anhum, ili selefa, koji su se složili i u mnogim pitanjima su donosili donosili analogiju, do, dolazili sa analogijom. Kao što je primjer Ebu Bekra, radijallahu anhum, koji je poredio ostavljanje zekata sa čime? Sa ostavljanjem namaza. A kaže, Wallahi laukati lenne, Men Ferda ka bi nas salaati o Zekat. tako je Allaha boriču se protiv onoga koji je rastavio o namazi Zekat. Ona i koji ostavi nama, šta je sannje. proti njega se bori i protiv njega nači on se ubija. Tako isto e bo bekri anlovno, zbog ćga zbog toga što je nama z rukn. I Zekat je rukn, temeli svalama, noć znači, šta je ispaja? to što su temelji islama analogno tome ako je namaz ako se, ako se onaj koji ostavi namaz bori protiv njega isto tako i onaj koji ostavi zakat bori se protiv njega to je upotreba analogije kod kod selefa zatim drugi dokaz da je analogija da je analo, da, da se analogija uzma kao šerijatski izvor jeste hadis Moa da Ibn Jebala kada ga je poslanici sa selem poslao u Jemen pomoi pa je rekao bime takdi ida arada laka alqada kako ćeš suditi kad ti, kad ti dođe neka, neko pitanje فقال اخذي ب... بكتاب الله سوديته بالله وكنيزي قال فالا تجد قال فبسنه رسول الله قال فالا لم تجد قال اجتهد برايي ولا اله كازي како чеш пресудити ако ти дође неко питање каже по الله وكнизи каже а када ако не нађеш الله وكнизи каже по суннето الله وكوسника а ако не нађеш ни у суннету каже у том случају чу поступити по свом мишљењу и Rasula, lima wa Alhamdulillah, svala Allahu koji je uputio iza slanika, Allaho oko slanika onome što voli Allah i njegov poslanik. Mada oko ovoga hadisa ima govora, kaže Hatib al-Baghdadi da su učenjaci ovaj hadis uzeli za dokaz i korist tega, većina islamske učenjaka korist, kaže što upućuje na to da ovaj hadis ima osnovi. Drugi dio učenjaka smatra da je on slab, međutim njegovo značenje je ispravno. Isto tako imam neve i imam Ibn Abdul Ber smatra da ovaj, navodi, da, da ovaj dokaz, ovaj hadis uzimaju svi, svi pravniti koji uzimaju ukijas kao dokaz, uzimaju ga kao pod, pod kojim potkrepljuju svoj stav. I na kraju razumski dokaz da, da, da, da se analogija upotrebljava jeste da Allah dželešanu nam u Kur'anu Allah dželešanu su Kur'anu pozicija na razmišljanje. Pa navede određeni događaj pa kaže razmislite, uzmite pouku I tako dalje. Ako bi doktor rekao čovjeku nemoj jesti ovće mjese jer je štetno za zdravlje. Šta se analogno tome može zaključiti? Da isto tako jedenje kravljeg ili devijeg mesa je štetno. Znači ovdje je doktor rođe da ga uputi da mu je mjese štetno po zdravlje. Ili ako bi čovjek došao i rekao neću kod toga i toga više ni kapi vode popitniću niti ću kod njega pojesti zaloga i hrane. Ako bi ga vidjeli da od njega uzima pare ili zlato, šta bismo zaključili? Da je to gore nego od onoga na što se on zavjetovalo. Znači, to je Allah i Lešanu nam daje određene pouke i u Kur'anu i u našem životu, a Allah i Lešanu nas navodi na razmišljanje i kaže, razmislite, uzmite pouku. Da ne postoji analogija o Islamu, da ne postoji zdrava analogija i ovaj, povezivanje stvari, Allah nam ne bi naredio razmišljanje o određenim pojavama. Koji su uslovi da bi se koristila analogija? Znači, analogija ima svoje uslove. Kad smo govorili tamo o, o, oko tri pravila u okviru koji Ehlis Unetvoljama koristi analogiju, rekli smo da jedno od, od onaj pravila da ta analogija bude ispravna. E šta znači ispravna analogija? Prvi uslov da analogija bude ispravna, odnosno koji se, koji se postavlja za analogiju, jeste da, pi, da, da, da, da pitanje sa kojim želimo porediti bude pritvrđeno Kur'anom i Sunnetu. Da ne bude to poređene sa nečim čega nema u Kur'anom i Sunnetu i s nekim propisom koji uopšte ne postoji. To je prva prvi uslov. Drugi uslov jeste da između pitanja kojeg poredimo i pitanja sa kojim se poredi postoji zajednički povod. Pa gledamo. Alež Lešanu i nemojte jesti i imetak jetiva. Allah u Kur'anu ne spominje šta je sa spaljivanjem metka je tima. Ili upropaštavanjem metka je tima. Kaže nemojte jesti. Analogno ovome je zabranjeno i, i paljenje i metka je tima. I upropaštavanje i metka je tima. Jer Allah izlašanu kada kaže nemojte jesti. Hoće da ukaže na upropaštavanje. Prma tome paljenje i metka je tima. Analogno je zabranjeno čemu? Jedenju i metka je tima. Zbog zajedničkoj im povoda to je upropaštavanje. I je tima. Znači, mora biti između stvari koja se poredi sa, i, i pitanja sa kojim se poredi mora biti zajednički povod koji ih povezuje. Sljedeći, sljedeći uslov jeste da budu da pitanje, da propis za pitanje sa kojim se poredi i propis za pitanje za koje želimo izvesti ovaj, propis jeste da budu na istom stepenu. Da bude poređenje vađiba sa vađivom. Da bude poređenje menduba sa mendubom. Ako hoćemo da izvedemo propis analogno, na primjer, zamendub i kažemo kao što, je, kao što važi za važib, tako je i zamendub. Praktičan primjer. Allah je dozvolio da se na klanja na jahalicu. Da se klanja u avionu, analogno tome. Ali ovdje, ovdje, pošto se spominje jahalice, mi ćemo zustaviti na jahalici. Allah je dozvolio i poslanjik je to, klanjao je na jahalici, vitr. Jer je vitr dobrovoljni namaz. Možemo li sad analogno tome reći? kao što je dozvoljeno klanjanje vitra na jahalica tako je dozvoljeno i klanjanje aksam namaza u avionu zato što je jedno i drugo namaz nije dozvoljeno zato što je ovo dobrovoljni namaz a ovo obavezni namaz Allah dželle dozvolio da se obavezni do, dobrovoljni namaz klanja seđić dozvolio da se dobrovoljni namaz klanja seđić Ali se ima pola, pola nagrade Ali da li je dozvoljeno klanjati obavezni namaz ne može znači se doći sa analogijom i reći kao što je dozvoljeno se klanjati dobrovoljni namaz tako je dozvoljeno i klanjati fard Jer postoji razlika, moraju biti na istom stepenu. Četvrti uslov, da bi analogija bila ispravna, jeste da se nekosi sa jasnim kuranskim ili hadijskim tekstom. Peti uslov, jeste da analogija bude u praktičnim šarijetskim propisima, ne u akidi. U akidi nije dozvodena analogija, zbog čega? Zato što će to odvesti novotarijama i zanemarivanju Allahovog šarijata. Kažu kao što je to, onda je ovako i onda analogno tome uvede se šta? Navotarija. Tako da se analogija koristi u u praktičnim psikskim propisima, a ne u akidu. U akidu nije doznamo da se koristi analogija. Šesti uvjet jeste da povod koji povezuje pitanje sa kojim poredimo i pitanje koje se poredi, da bude prelazeći, da se taj povod može prenositi na, na drugu stvar. na primjer koji je povod koji se nalazi u, u zlatu i ovaj, srebru. Šta je, koja koja specifičnost postoji u zlatu i srebru? Vrijednost. Znači, specifično zlata i srebra jeste šta? Vrijednost. I kažemo, Allah je Želešanju zabranio kamatu u zlatu i srebru. Znači, u zlatu i srebru ne smije se događati kamata. Sada neko dođe i kaže, kao što e, u zlatu i srebru zabranjena kamata, tako je zabranjena i u bronzi. Nije ispravna ova analogija, zato što bronza nije vrijednost. Zato što ova, ova spe, ovaj ova specifikum ili specifičnost kada se nalazi u zlato i srebro ne nalazi se ni u čemu više, nalazi se samo zlato i srebro, to je vrijednost. Normalno i sve ono što se što je što staje na mjesto zlata i srebra to u ovom vremenu novčanice. Jer je oni ho pokriće zlato, zlato i srebro, samo su ljudi stavili ovaj papir da bi da, jer je njime lakše, lakše se koristi i upotrebljavati, ga, da ne bi nosio sa sobom tone zlata na na svakom putovanju ili za svaku trgovinu. To je znači povod koji ne prelazi i ne možemo na njega analogno analogno porediti. A postoje i povodi koji su prelazijeći, kao što je, na primjer hranjevost. Ako kažemo da je zabranjena kamata u pšenici, znači ne smije biti osim tri za tri kile. Analogno tome je kažemo zabranjena je kamata ju riži, jer je i riža hrana. Analogno tome je zabranjena je kamata ju, znači samo onome što je hrana. Normalno imaju i drugi uslovi da bi, da bi to bila kamata, to ćemo govori, kada budemo govorili o kamati i povodima kamati. Ovdje samo navodimo primjere. To su bili, mada ima još uslova koje islamski učenjaci navode za, za analogiju da bi bila ispravna, mi smo nabravili sedam, jel tako? Šest. Ovaj, ostali uslovi su teže, shvatljivi, pa sam ja ostavio, nisam, ali ovo su ovaj okosnica uslova za, za ispravnost analogije. Zatim, znači ovim bismo završili sa analogijom prelazimo na izvore oko kojih su se razili islamski učenjaci. Ovo su bila četiri izvora oko kojih su se složili. I znači, kogod uzme neki od ovih izvora u, svo, u u određenom pitanju, ne možemo mu prigovoriti. Normalno ima redoslijed. Prvo se gleda imali u Kur'anu, ako nema imali u Sunnetu, ako nema onda imali u konsenzusu, a ako nema onda se tek ide na na kijaš. Nije dozvoljeno doći i reći, znači dvojica se raziđu. I kažeš, kaže jedan od dokaz za mene u ovome pitanju je kuranski ajed, ti dođeš kažeš, ja sam ravnopravan sa to jer ja imam dokaz isto tako iz, iz analogije, ne može nikako. Jer ima pravilo, le štihada man nasi, nema ištihada, nema potrebe vlastnog mišljenja pored jasnog teksta. Znači između njih postoji jedan odnos, oni jesu svi dokaze oko koji se složili istanski, kao vađi bih. Pose, znači određene stvari koje su važljive nama, post, zekat, a jesu li oni nisu svi na istom stepenu? Možemo reći onaj koji ostavi namaz, da kao onaj koji ostavi post, na Baže. Zato što veliki broj istom učinjaka za namaz, ono za ostala njega kaže da je nevjernik, da je, je navjerovanje. Tako isto i između ovih, oni su u osnovi izvori oko kojih se slože islamski učinjaci, ali nisu na istom stepenu. I ne možemo nikad staviti jednak stepen onoga koji ima dokaz kuranski ajet ili hadis i onoga koji ima ovaj analogiju. E što se tiče izvora, oko koji se različili islamski učenjaci, oni su sljedeći. Prije svega postupci stanovnika Medine. Određeni dio islamski učenjaka postupke stanovnika Medine uzima kao šarijatski dokaz. Znači, ako nema ništa u određenom pitanju ili do njega nije došao neki dokaz, uzme ono što su razli stanovnici Medine i kaže ovo je, ovo je dokaz, da je to propisano. Šehhul islam ibnutemije je napravio razliku i podijelio je postupke stanovnika Medine u četiri kategorije. I za svaki od njih postoji propis. Kaže prva prvi, prva grupa, jel prva kategorija postupaka sa poslanikama Medine su oni postupci koji ovaj su na stepenu rivajeta, prenošenje od poslanika sa Osela. Znači, Noć gdje oni prenosi od poslanika sa oselem određeni određeni postupak, na primjer kolko je izgledao mud, jer su u hadismu spomine mud pregreš, koliki je to pregreš, i oni ga opišu to je toliki toliki jer ga je poslanik sa Osela opisao. To je prvi, prva grupa ili prva kategorija postupaka stanovnika Medine koji su uh, dokaz uh, konsenzusom svi islamskih učenjaka. Znači, dakle, ako stanovnici Medine od uh, ashaba i tabina prenose od poslanika sa oseljem ovaj uh, od, određenu stvar, to biva dokazom u šerijatu. Druga grupa ili druga kategorija postupaka stanovnika Medine jesu postupci koji su se radili u Medini Prije fitne koja se dogodila za vrijeme Osmana radijallahu honom. Prije fitne, znači u vrijeme Svetrojice Khalifa i na kraju Osmana, prije nego se dogodila fitna, dok nego se dogodila borba između ashaba radijallahu honom. I ovo je še rijetki dokaz, jer je nemoguće da u vrijeme, znači boravka četvorice i pravilnih halifa u Medini, da se radi određeni postupak, A da on nije, šta? Dokaz. Jer četvorica pravjernih halifa neće raditi ništa osim ono što su vidjeli od poslanika ili su indirektno shvatili od Allahovog poslanika. Kao takav primjer je primjer ezana koji ga uveo Osman radi Allahom, drugi ezan. I on ostaje do sudnjeg dana. I nije derogiran. Jer ne, nije, nije ga nikode niko derogiro. sa oselim kaže držite se moga sudneta i sudneta. Moje četvorice je halifa. Tako da taj propis ostaje, ostaje puno važećim. Iako ga, iako ga nije uveo poslanjih, njegov, njegov pravujedni halifa, utman, radiju Allahomu, ali nemoguće moguće da utman ovaj, pogriješi u tome, jer je poslanji za osadom rekao da, da su oni u tim stvarima bezrišni, normalno, ako jedan od njih donese propis, a nikomu se ne suprostavi. A ako se desi raziraženje, vidi to kad budemo govorili o postupcima ili izjavama sahaba. To je druga kategorija postupaka sam nikon. Treća kategorija je su postupci nakon prvih ovih generacija. U poznim generacijima stanovnika Medine, znači nakon generacija shaba i tavina, oko ovih postupaka postoji razilaženja. Jedna grupa islamska učenjaka kaže, odnosno to su ovaj, učenici mama Malika, da ono što rade stanovnici Medine i mimo ove dvije generacije da da je dokaz uvjer. Ako stanovnici Medine nešto ne rade, u stvari rade, to biva šrijatskim dokazom. Ali to je iznimno mišljenje čak i među učenicima i imama Malika. Jer mnogi kad kažu postupci sanonika Medine je dokaz, onaj dokaz, misle na imama Malika. Ali ne ograničavaju. Imam Malik nije prihvatio ovakvu vrstu postupaka sanonika Medine kao dokaz. Nego su to prihvatili neki njegovi učenici i to je se raširilo kao da je malikijski mezhev. I četvrta kategorija postupaka stanovnika Medine jesu postupci kojima se pokušava dati sud između dva hadisa koja su oprešne ili dva dvije analoge koje su oprešne. Znači desi se da jedna i druga grupa učenjaka imaju Hadis. Međutim, ne su oprešni. I onda dolazi, dolazi učenjak koji kaže, stanovnici Medine su radili ono što potvrđuje ovaj hadis. I daje se prednost tom hadisu zbog toga što stanovnici Medine to radili. U tom slučaju kod većine islamske učenjaka tako Postupci stanovnika Medine su dokaz, osim kod imama, evu Hanife. To je što se tiče postupaka stanovnika Medine. To je prvi izvor oko kojeg su se razišli islamski učenjaci, ili prvi šarijatski dokaz oko kojeg su se razišli, ali vidjeli smo u kojem su se segmentu razišli. Zato je jako bitno precizirati, nema razilaženja među učenjacima da ako stanovnici Medine prenesu nešto od poslanika da je to dokaz. Ili ono što su radili Hulefaor, Rašidun, koji su bilo Medini, nema sumnje da je to dokaz. Ali znači, radišli su se ovaj, u generacijama koje su došle poslije Sama i Tamina. Kad oni nešto rade, da li je to postupak, da li je to dokaz uvjeri ili nije. I vidjeli smo da jači mišljeni da to nije šarijski dokaz. Jer kakva razga izbeđu Medine i Mekke. Onda bi preće bilo da Mekka koja svetija, da postupci njenih samnika bude, budu dokaz uvjeri. Zatim... Šta je sa konsenzusom četvorice pravvjednih halifa? Da li je on šarijatski dokaz? Naprimjer, ako se četvorica halifa složi o nekom pitanju, a druga grupa shava dođe sa drugim stavom, da li je to šerijski dokaz? I da li se može reći, vi ste se različiti sa konsenzusom četvorice halifa i ne može se prihvatiti vaše mišljenje? Po ispravnijem mišljenju, konsenzus četvorice halifa, pravvjednih halifa, nije šarijatski dokaz. Ne, ne može se smatriti. A, a, pra, a, punovažićim šarijetskim dokazom koji možemo negirati bilo koje drugo mišljenje. A dokaz tome jeste što oni nisu čitav umet. A Allah Jelšanu kaže O je tebe gajre se bili mu'minim. I oni koji budu slijedili put, koji ne put vjernika. ni samo četvrca halifa vjernici. I tu su i ostali ashabi. Normalno koji su na manjem stepenu, ali, ali su vjernici. Zatim u vrijeme četvorice halifa dogodilo se da je Ibn Abbas radi Allahom pogotovo zatim Abdullah i Nasud da su se sa shahadima razišli u mnogim pitanjima da su imali svoj svoj pojedinačni stav individualni stav niko im nije došao i rekao poznate li vi da četvorica halifa kažu suprotno tome, vi, vi, vi ste se razišli sa umetom, ne prenosi se da im iko, ovaj došao i na, taka, na takav način ovaj iznio dokaz kao što je pitanje mut abraka koji je Abdullah ibn Abbas po ispravnije meri od kojeg se nije povratio i ostaje na tom stavu normalno pod određenim uslovima. Zatim pitanje kamate vrijednosti o kojoj ćemo govoriti, po ispravnijem mišljenju da se ibn Abbas nije povratio od tog mišljenja jer imao kod sebe dokaz, ćemo i odgovor na taj dokaz. Da je dozvoljena kamata vrijednosti, da po, da je jedina kamata koja je zabranjena jeste kamata odgode. Znači da nakon kažem ti imaš Imaš, dadnijem ti hiljadu maraka na petnaest dana i kažem ti, ako ne vratiš nakon petnaest dana, da, daješ određeni procenat. I onda kada god pomjeran ti uvijek dodaješ određeni procenat, mislim to ti je poznato, to je kamata odgode. A kamata vrijednosti je da dadneš 100 grama za devedeset grama zlata. To je kamata vrijednosti. Znači mora biti iz ruke u ruku i mora biti 100 grama za sto grama. To ćemo kad budemo radili kamatu in Nažalost, neki danas uzimaju te riječi Ibna Abasa kao dokaze dozvoljena kamata vrijednosti i o, o halalju banke danas koje koje to rade, a vidjećemo ćemo koliko je slabo to mišljenje i kako se veliki broj ashaba koji su bili tog stava povratili u tog mišljenja jedinoste za Ibna Abasa pranosi u hadijskoj mutafakun ali, kaže Sejid Ibnu Džuber, pitao sam Ibna Abasa mjesec dana prije nego što će umrijeti, da li je dozvoljeno dinar za dva dinara, pa je rekao jeste. Znači to je bilo zadnje mišljenje na kojem je umro Abdullah ibn Abbas, mada ima onih koji kažu da je se povratio, ali u toj predaju u kojoj se navodi da je se povratio, kaže se, pitao sam ibn Abbaso 70 dana prije nego što će... Znači ovo je misljenje bliže zbog toga što ovdje 30 dana u drugoj predaji, zatim ovaj predaj je mutefekun ali, a predaj u kojoj se navodi da je on se povratio je bileži je hakim. Tako da se ne može nikako uporediti ni sa, sa, sa aspekta vremena, ni sa, sa aspekta jačine predaje. Mada to nas ovdje sad ne interesuje, nego govorimo o, o ovaj postupcima stanovnika Medine. Drugi izvor oko koji, o, u stvari o, o, o koncenzu sučetvorice je halifa nači zaključili smo da konsenzus četvorice i halifa nije puno, puno važeći šarijetski dokaz kojim se može doći i reći čovjeku ti se različio sa četvoricom halifa ti si iznimka u ome, ome mišljenju jer se može dogoditi da su ashabi se različio sa njima, a nije i niko došao i rekao vi ste se različio sa četvoricom halifa nego je, znači, ako se oko nečega složi to je njihovo mišljenje i viđenje. ali normalno, sigurno da nećemo nikad dati prednost ovaj mišljenju Abdullah ibn Abbasa Ali se dogodi da sa Ibna Abaza ima još nekih hasava pa su se podijelili, tada ne možemo, ne možemo znači, moramo vagati dokaz jedne i druge skupine. E, sljedeći izvor oko koji su različiti islamski učenjaci jeste izjava ashaba radijallahu anhu. Što se tiče izjava ashaba, ona se može podijeliti u četiri četiri grupe. E, da ashab radijallahu anhu izjavi ili perenesi od poslanika sa oselem određenu predeju. Gdje se ne prenosi da je poslanik rekao, nego da oni kažu uradio uh, je poslanik. Ili poslanik sa oselem je zabranio. Poslanik sa oselem je narijedio. Oko dislan svješnjaka nema raziloženja da ovo dokazu vjeri. I da ima stepen hadisa, da da se može ziknuti na stepen merfu hadisa, hadisa koji je izgovorio poslanik sa oselem. Iako se ne navodi u hadisu da je to poslanik rekao, Jer ono što je poznatije u hadismu je da kaže Ashab, čuo sam poslanika kada kaže, pa poslanik sa osedem poslika kaže, nemojte i to i to rad. Međutim, ima dosta hadisa kojima kaže, zabranio je poslanik. Naredio je poslanik. Ne navodi se šta je onaj, nego navodi se reči poslanika, nego se navode reči. To je prva izjava Ashaba, to je da od poslanika sa osedem nešto prenesu i to je bez razilaženja u istanskim činjenacima dokaz. Drugo, da Ashab izjavi određenu izjavu I svi ostali ashabi čuju za to izjavu, ali, ali, ali mu se ne suprostaje. Znači prešute. I to je isto tako šarijetski dokaz bez razilaženja. Na primjer prenese se od Ibn Omera da je nešto rekao. I to kaže pred velikim skupom ashaba, pred Omerom, pred Ebu Bekrom. I prenese se predaj da su tu bili oni. I nikomu ne prigovori. To biva šarijetskim dokazom. Priznati jeste šarijetski dokaz. Ove sve sada, grupe prve ćemo nalazi su priznati šarijetski dokaz treća vrsta izjave Ashaba jeste da Ashab izjavi nešto što se su, u čemu mu se suprostavi drugi Ashab. Da donese, dođe sa izjavom i kaže nešto, međutim, nađemo drugog Ashaba da suprotno misli. Desi se, na primjer, da, da Ibn Abbas, tumači, da Ibn Omer tumači određeno tumačenje, a da Abdullah Ibn Mesut tumači određeno tumačenje. U tom slučaju ne dajemo prednost nikome od Ashaba, nego gledamo njihove dokade. Na primjer, od Ibn Abbasa se prenosi da je rekao za ilama vahera minha, osim onoga što je jednako spoljačni, da sto lice i šake. Mada oko ove prede ima puno govora. Oko ove ima puno govora. Ovaj. Ali, ono što je poznatom žislavskim učinjenacima jeste da Ibnabah to rekao. A od lajb me sauda se, se prenosi da je rekao da je to odjeća. Ne možemo dati prednost ni jednom ni drugom dok ne, do... ne... ne pogledamo njihove dokaze. Šta su dokaze jedne i druge... i druge skupine? I tako dalje. Znači, to je kada se od Ashava prenese izjava, a Drugi ashab dođe sa oprešnom izjavom. U tom slučaju se gleda i dokaz ne daje se prednost nikom od ashaba. Osim kod Ebu Hanife ono dabire. Imam Ebu Hanifa kaže kada se ashabi raziđu, ono dabire od nekog od njih. Može da ono dabire od nekog od ashaba. I četvrta četvrti, ovaj, vrsta izjave ashaba, ashab, radijallahu anhum, jeste da ashab izjavi određenu, određenu stvar a da se ne prenese među ostalima shabba, ne čuju za njoj ostali ashabi i ne zna se njihov stav po tom pitanju. Znači, rekao Ibn Abbas nešto, ne znamo šta su rekli ostali ashab po tom pitanju i nije se raširila ta izjava među ashabba u tom slučaju, po ispravnijem mišljenju, takva izjava je dokaz u vjeri. Takva izjava je dokaz u vjeri. Zbog čega? Zbog toga što asha, izjava ashabba ne izlazi iz šestog vjera. Ili je to rekao Što je čuo od poslanika, s.a.v. Ili je čuo od nekoga koji je to čuo od poslanika, s.a.v. Ili je on sam shvatio. Znači, razumio iz Kur'ana, i sunneta, ono što mi ne možemo razumijeti. Zbog jačine ovaj, poznavanja arapskog jezika i tako dalje. Ili je, družeći se s poslanikom, s.a.v., gledajući njegovu praksu, gledajući njegove namjere, gledajući njegovu, kada mu je sila zla objava. Znači, pokupio jedno ogromno znanje. I na osnovu toga je dao svoj stav. Ili je to njegov tumačenje bilo shodno njegovom vlastitom mišljenju koje je pogrešno, u ova četiri predvodna slučaje postaje šarijatskim dokazom, Ovo u ovom zadnjem slučaju ako Ashab pogrešno protumačio, i znači suprostavlja se jasnom šarijatskom dokazu, ne biva, ne biva dokazom. Zatim sljedeći izvor oko kojeg su razišli islamski vičenjaci jeste zakonodavstvo, odnosno šarijat naroda koji su bili prije nas šerijat naroda koji su bili prije nas kakav je stav po pitanju tog šerijata svi islamski učenjaci su složili da ako ovaj se nešto prenese od naroda prije nas određeni propis ali ne dođe vjerodostojnim putem dođe putem Israiliata ili dođe vjerodostojnim putem ali ga naša vjera derogirala i jasno se prenosi u Kur'an da je derogirano u tom slučaju Šarijat onih koji su bili prije nas ne biva dokazom. Znači, ukada, kada ne biva dokazom, ko će nam ponoviti? Znači, bilo da se prenese putem koji nije vjerovostan, to je putem Israiliata, ili dođe vjerovostanim putem, ali do, dolazi dokaz našo, našem šarijatom da je derogiran. Kao što su riješi Allahe želešanuhu, i da bi sanja skinuo okove i tegobe i teškoće, Koji su, koji su koji su njima bili propisani. Jer u određenim skupinama koji su bile prije nas bili su teški propisi. Kada bi krv kapnula na, na odjeću, ne bi, n, n, nije je mogo nego je morao ocijeći taj dio odjeće, ako je ne bi mogo očistiti. Taj se dio odjeće morao ostraniti, ili ne prestani post, itd. A ti, ti propisi, znači, postoje kod nas, čišćenje od krvi postoji, postoji post, ali su derogirani na onaj način, Na koji je bio poznat u priješnjim narodima, jasnim dokazima, da znači gdje je određeno od kada do kada se posti i šta, šta je sve dozvodno i šta je zabranjeno. Međutim, ako se prenosi vjerodoslojenim putem, prenosi se znači, određeni propis s naroda koji su bili prije nas vjerodoslojenim putem, a nema znači, u našoj vjeri nečega što ga podupiri, niti nečega što ga derogira, Oko to, tada posle razilaženja mislamskih učenjana da li je šerijat onih koji su bili prije nas i nama šerijat. Znači dolazi vjerodostavni putem hadisom, Kur'anskim ajetom. Međutim nema ničega što podupire i kaže to je inama propisano, niti nema ničega drugog što ga derogira. Šta radi sa takvim postupcima? Po ispravnijem mišljenju takvi takvi propisi su nama nama isto propisi. A dokaz jesu riječi Allah je ješaonu ulai kal ladina hada Allah fahad Allah fabi To su oni koji je Allah uputio misli se na narode prije nas i njihove poslanike, kaže pa se pa se ti povodi za njihovom uputom ili budi na, na, na putu na kojem su oni. Navešćemo i primjer inshallah taala. Ovo sad navodimo prvo dokaze da su oni. Zatim od dokaza da je da u ovom slučaju šerijat oni koji su bili prije nas nama i nama dokaz jeste primjer žene koja je slomila drugoj ženi zub, pa je poslanisao sallallahu alejhi ve sellem naredio da i ona njoj da se vrati, znači da bude odmazda Ala kavanes radi Allah, ono, Allahu anhu Allah poslaniku to Pa je rekao poslaniku sallallahu alayhi Allahova knjiga je odmazda u Allahova knjiga je odmazda Mi znamo da jedini ayet koji se prenosi u Kur'anu koji govori odmazdi jeste upravo ayet koji nam govori o šerijatu oni koji su bili prije nas u ketebna aleihim fiha inan nafs bil nafsi wal ayn bil ayn takudale I mi smo im propisali u Tevratu da se ubija znači čovjek za čovjeka da se vraća alkohol za oku i tako dalje. I ovaj dokaz znači da je šerijat oni koji su bili prije nas da, da, da, da su dokaz ako znači, nema ako su došli vjerodostojnim putem i nema ničega što što ih podržava niti što ih odbija ili derogira. Što se tiče primjera određeni islamski učiteljanci su upravo zbog ovoga stava da je šerijat oni koji su prije nas inama šerijat dozvolili muhayaa a muhayaa to je vrsta ovaj e, zajedničko, zajedničko, zajedničke saradnje oko vode. Znači islamski, ta grupa islamske naslije do, dozvolila je da se voda koja protiče zajedno koristi s time što se čovjeku da ti koristi do 12, a ja od 12 tako dalje. Znači da se odredi vrijeme svakom od njih po pitanju zajedničke vode. Šta im je dokaz? Dokaz im je ovaj primjer Salih, ali i Sadam, koji je došao normalno Allahom dozvoljom sa Kamilom i rekao ima ona ima u određenom vremenu da pije a i vi imate u određenom vremenu da pijete i kažu ovo je dokaz što je Salih presudio odnosno presuda koja je došla da, Lešanu, da, je, da, da je i nama dozvoljeno da na osnovu ovoga donesemo propis a to je da vodu koja nije ničija koja je zajednička da je možemo podijeliti i zajedno koristiti od primjera jeste da je dozvoljeno lukavstvo u dolasku do vlastitih prava A kao dokaz, uzimaju primjer Jusuf a.s. koji je skrio ovaj pehar u u kolijevku svoga brata i onda je rekao u, se, u čijem se tovaru nađe, kaže, on će sam biti kao kazna, to je njega ćemo uzeti kao kaznu za za to. Znači, Jusuf a.s. je ovdje skoristio lukavstvo da bi došao do svoga pravote, da bi uzeo svoga brata za kojeg se bojao strane druge svoje braće koji su njega upropatili pa je se bojao da i njega ne upropasti. To je dokaz, znači, primjere koje navode islamski članci, da se može koristiti lukalstvo u dolasku do vlastitovog prava. I zadnji izvor, kojeg su mi danas pomijeniti, ostaje nam još sutra jedan izvor, a to je istihab Pozivanje na već poznatu ili utvrđenu osnovu. istihab znači, kratko rečeno, znači pozivanje na već utvrđenu ili potvrđenu osnovu. Da postoji nešto, da je šerijat dao, ili razum dao, šerijat prije svega, razum dao već svoj stav podređenom pitanju. I sad to pitanje, propis za njega ostaje sve dok ne dođe nešto što ga diže. I nam neko dođe i hoće da promijeni tu osnovu, mi kažemo, ne stesivu bil asru. Pridržavamo se, pozivamo se na osnovu. Allah je želešanu to nije propisao, ti moraš do nje dokaze to je to propisano. Jedno od tih osnova je berajetu zimne odnosno al-bara'atu neobaveznost znači da su ljudi neobavezni učinjenju nečega sve dok ne dođe iz šeriata pouzdan dokaz da su obavezni da to radi to zove baratu al-aslije to je to pozivanje na taj na tu na tu osnovu primjeri ako se desi da da čovjek ima vlast nad nekim s opravljanim razlogom na primjer čovjek je trgovo i, i zaradio određena sredstva znači osnova je da je to da je da, da, da sva sredstva njegova I sad dođe neko i kaže, ovo je moj auto. Mi se vraćamo, pozivamo se na osnovu. Pozivamo se na osnovu da je on to znači, šerijatski zaradio i sad ovaj koji, mu, koji ovaj priziva da je njegov auto mora doći sa dokazom koji, koji izlači ga iz ove osnove. Na tome ostaje u osnovi. Ako bismo kod nekoga vidjeli, olovku. I došao drugi i kaže, to je mo moja olovka. Osnova je da je olovka kod ovoga. I da je njegova dok ti ne da je tvoja. I ako biste došli pred sudiju, sudija lahko može prepoznati koji je od njih tuži, a koji je tuženi. Tužioci tuženi. Zbog čega, zato što tuženi, i to je osnova, znači tako se prepoznaje, tako kad ja prepoznaje šerijecki tužioca i tuženog, zato što ovaj kod sebe nosi, i to je osnova. Znači onaj koji, to je u urfu, u, urfu, u običaju naroda, da onaj koji kod sebe drži nešto u rusi, da je to njegovo. I sad onaj koji koji tuži, mora donijeti dokaz da je jasan dokaz da, da je to njegov, njegovo pinkalo u ovome slučaju. To je isti, shabu, to, to, to je, znači isti shab. Kod određenja islamski učenjaka ovaj isti je dokaz. Ali najbitniji detalje gdje se desilo razilaženje kad je u pitanju pozivanje na osnovu jeste da se uzme i džma konsenzus kao dokaz na mjestu gdje se islamski učenjaci razišli. Šta to znači? Naved ćemo primjeri. Islamski učenjaci su se ovaj, složili da čovjek ako nema vode da mu je dozvodeno da počne klanjati sa temom. Međutim, razišli su se ako bi u toku namaza ugledao ili čuo vodu. Hoće li prekinuti namaz i otić se, ovaj, otići uzjeti abdest i ponoviti namaz ili će nastaviti klanjati. Jedan del islamski učenjaka što je ispravniji, jeste da nastavuje da treba prekinuti namaz i otići se abdestiti. Sada znači oni i drugi koji kažu Da ne da može nastaviti namaz uzimaju kod okaz i džma. I taj i džma donosi na mjesto, znači uzimaju, pozivaju se na osnovu, a to je taj početni i džma, složili su se da se može početi namaz bez abdesta, prema tome sad, samo ta isti i džma prenosi ovdje, pošto smo se složili da mu je dozvoljeno početi klanjati, isto tako mi taj i džma uzmamo kao dokaz da mu je dozvoljeno na, nastaviti klanjati, što nije ispravno. Jer ovdje ovdje je bilo džma, a ovdje se različi U ovom slučaju, ovaj, pozivanje na osnovu iđma nije nije nije dozvoljeno. Jer je isto tako dozvoljeno onome, ovoj drugoj skupine da kaže, dobro, ako čovjek vidi vodu prije namaza, je mu dozvoljeno klanjati namaz sa temomom? Složili smo se da nije. E isto tako, to slaganje prenosimo sad u namaz, na namaz, i kažemo, nakon što je ugledao vodu, imamo kao dokaz, konsenzus, da mu nije dozor nastaviti nama. Znači jedna i druga skupina bi imala, mogle bi, zato u ovom slučaju se pozivanje na osnovu ne uzima kao šariatski, šariatski dokaz. To je bilo ono što sam imao za danas sreći što se tiče usuli fikha. Molim Allah, željašanu, da da je se ovo shvatilo, ili bar većina njegova, i da je koristilo i meni i Allahu azza, Allahu azza, internet stranica minbe. kolimaka abghi ya ilahi rajian fil jannah ul hadhihi sabili ad'u ilayka wayfuznu ya pozivam kallahu inni fi yasndu salla ja istakona kai nasledi de kefa alah islamska internet stranica minbad wa hadha tayrun min <gülüyor>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 Islamská internet stranica Minber